segura que Catalunya té els mateixos poders que qualsevol altre estat. Sense mirar enrere, Artur Mas ha declarat aquest diumenge que el Congrés en el seu, en el seu partit, Convergència Democràtica de Catalunya que si el govern de Rajoy no accepta la seva proposta de pacte fiscal, ja té una alternativa, construir una hisenda pròpia a Catalunya. El president defensa que la comunitat necessita la seva pròpia transició nacional. Per això, diu, també necessitarà grans majories. Insta així els altres partits a fer un grup sòlid de defensa d'un autogovern amb el mateix suport que diu ja té el pacte fiscal. Per la seva banda, el nou secretari de Convergència, Oriol Pujol, parla de la independència com feia temps que no es parlava a la Generalitat. Uh, el fi de l'expresident Pujol vol que el soberbiraanisme sigui l'opció majoritària i més enllà de Catalunya com a nació, Pujol remarca el fet de Catalunya com a estat propi. D'aquesta manera, en un món governat només per les mesures i necessitats econòmiques sembla evident quin serà el camí. El ElPOdaE i la independència econòmica de Catalunya té ara mateix més força que mai per construir una independència d'Estat. A més a més, totes aquestes declaracions explosives han sorgit en la clausura del 7è Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya. en i és on la nova cúpula del partit s'ha ratificat per un suport gairebé unànim. Artur Mas ha estat reelegit president del partit amb un 99,36%. A continuació, un 99,9% dels delegats han defensat la ponència, on s'explicita la petició d'estat propi. Semblen nous temps per a l'independentisme català, el qual, diu Oriol Pujol, està ofegat per aigües podrides. La Generalitat haurà de mesurar els seus suports per saber fins on pot arribar l'economia, com sempre des de fa un temps. Temps, serà qui marqui les opcions d'un estat propi a Catalunya. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la l'FM, això és tot un poble. Aquí us parla i acompanya Cristina Lliteras, Patrícia Soler i Jordi Garcia.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 Per tant, bona tarda, benvinguts benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant del barri de la Segreta. Es descobreix a la Segreta una enorme fosa amb 125 homes prehistòrics constitutueix la macroestació de l'Ave, el nou corredor ferroviari cobert per un parc de Sant Andreu i el Centre econòmic i Residencial de la Sagrera ha topat amb una altra vegada, amb un passat que cada vegada és més remot. El moviment de terres, que s'ha portat a terme per aixecar la terminal ferroviària, ha destapat, a prop del pont de Bac de Roda, un jaciment prehistòric sense precedents tant per la seva dimensió com pel seu estat de conservació. Els arqueòlegs han descobert fins ara perquè, perquè els treballs segueixen i continuaran durant bastant de temps les restes de 125 individus del neolític, és a dir, de fa uns 4.000 anys d'antiguitat. L'espectacular massa d'ossos de la fossa que es va desenterrant progressivament mostra que els cossos descarnats no han estat remoguts en tants segles. La seva disposició és la mateixa que quan van ser sepultats, probablement en un període molt curt de temps i sense signes de violència. Josep Pujada, responsable d'intervencions arqueològiques de l'Institut de Cultura de Barcelona, ens diu que és una troballa excepcional i de referència internacional d'aquelles que surten als llibres de la història. Els enterraments prehistòrics amb tants individus com molt infreqüents, i encara més amb la majoria dels cossos en una disposició que els experts denominen de connexió anatòmica, és a dir, amb els cossos en posició original del cos humà, no amuntagats o remoguts. Parlem ara de la segona audiència pública de les noies i nois del districte de Sant Andreu que s'ha realitzat aquest matí. Aquest matí, efectivament, al centre Garcilaso s'ha realitzat la segona audiència pública de les noies i nois de Sant Andreu a càrrec de la Direcció de Serveis de les Persones del Districte de Sant Andreu. L'activitat ha comptat amb la participació i suport del centre Garcilaso Espai Jove. Doncs han participat diferents centres d'ensenyament, com poden ser l'Institut de Príncep de Viana, el Cs Josep Poma Césolà, el Cés Cristòfol Colom l'Escola Bon Pastor, l'Institut Alsina i l'Escola Sants Innocents. Els alumnes ja han pogut dir la seva sobre com veuen ells el seu barri. I parlem ara del transport, perquè serà un dels, pun un dels punts importants a tenir en compte aquest dijous eh, en plena vaga general. S'entendreu planta cara a les retallades en el transport públic. Les associacions de veïns dels barris de Bon Pastor, La Sagrera, Sant Andreu i Trinitat Vella han iniciat una recollida de firmes després de la supressió i reducció del servei de diverses línies d'autobús. Les entitats demanen a Transports Metropolitans de Barcelona que busqui una solució amb la finalitat de no perjudicar els usuaris de la línia 35 de TMB i que no suprimeixi autobusos de barri com el 126 en els dies festius. També reclamen a Tuxal que es repenteixi l'alternació dels recorreguts dels autobusos B20 i B22. Els veïns del districte de Sant Andreu defensen que amb l'eliminació del B22 i el 35 i el canvi de recorregut del B20 ja no poden connectar-se directament amb els hospitals de Sant Pau i 2 de Maig, la Fundació Puigverd, l'estació de la Sagrera de Renfe o les línies u 5, 9 i 10 de metro. A més, l'autobús B20 era l'únic que els portava al centre fins a plaça Urquinoona. Diuen que si bé cert que la nova L9 possibilita que ha recorregut per alguns veïns, no és menys cert que la majoria dels usuaris d'aquestes línies d'autobús són gent gran que ara han de fer, en alguns casos, fins a tres transbors, cosa que dificulta moltíssim la mobilitat. Les queixes per la reducció de servei, especialment als busos de barri en diumenges i festius, no es restringeixen a Sant Andreu. També han fet públic el seu rebuig veïns de nou barris perquè s'ha suprimit el 31. Els raïns diuen que el govern municipal i TMB només presten arguments de caràcter econòmic i que s'obliden dels temes socials. Les retallades de TMB es van començar a aplicar el 14 de gener amb l'objectiu d'estalviar, durant aquest any, 56 milions d'euros. La companyia pública de transport arrossega un deute de 200 milions d'euros. I ara que parlem de, de diners, doncs, què us sembla si parlem de la renda familiar de Sant Andreu, que no arriba a la mitjana? Entre el barri de les Tres Torres, Sarrià Sant Gervasi i Can Peguera, nous barris, hi ha només 8 quilòmetres, però pel que fa a la renda mitjana familiar, dista molt d'una zona a l'altra de la ciutat. Mentre serrià Sant, Sant Gervasi, podríem dir que és el districte més ric de la ciutat, Can Peguera obté el Trist Guardó com a barri més pobre.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 La Trinitat Vella té una mitjana familiar de 58 sobre 100, Congrés Indians amb un 76, Sant Andreu amb una mitjana de 79 sobre 100 i la Sagrera d'un 80. Finalment, el barri de Naves té una renda familiar de 81 sobre 100. La zona del districte on les famílies tenen una renda mitjana familiar més propera a la mitjana de la ciutat. I si ara dèiem que el Bon Pastor està sobre uns 52 sobre 100, doncs podem parlar, continuem parlant d'aquest barri, i és que la Fundació Messi millora una canxa al barri del Bon Pastor. No se l'espera la inauguració, però molts xavals del barri del Bon Pastor tindran ben present a Messi quan juguin en millors condicions, perquè la polivalent pista del complex esportiu de la Llosa, que tant servia per jugar a futbol o a bàsquet, o com preferir, botellot, llueix des de fa uns dies renovada i amb l'estampació de la firma de la Fundació del Millor Jugador del Món, entitat que ha costejat la reforma d'aquesta canxa que s'estava convertint en una font de conflictes a causa de l'incivisme. L'equipament de titularitat pública està tancat des de mitjans del mes de febrer, quan va començar els treballs de rehabilitació i es tornarà a obrir al públic com a camp de futbol eh, de futbol salà durant els pròxims dies, segons el regidor de Sant Andreu, Raymond Blasi. El regidor va agrair que la Fundació Leo Messi hagi seleccionat, entre altres propostes, implicant-se en la millora d'aquest camp, que es va aixecar amb els Jocs Olímpics en la vessant del, del Bassòs, una canxa que conviu amb pistes de tennis, padel i petanca de gestió privada i que té un gran èxit entre els joves del barri. De tota manera, tal com havien denunciat els veïns, en els últims temps estava sent un focus de conflictes, principalment durant les nits bé perquè es reunien grups d'incívics o bé perquè alguns partits en horaris nocturns havien aixecat queixes a causa dels sorolls.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 pels mateixos horaris. Una solució que agradaria força al barri, segons la presidenta dels veïns, Paquita Delgado, també satisfeta amb aquesta obra. La millora d'aquesta pista, en la qual també ha participat la companyia de videojocs EA Sports, que ha fitxat Messi com la seva imatge mundial, és la segona col·laboració de la Fundació del Jugador Blaugrana a la ciutat, després de la creació d'un parc infantil a l'Hospital de la Vall d'Hebron fa ja un any i mig. I acabarem amb un repàs a la informació esportiva, i és que la Unió Esportiva de Sant Andreu ha guanyat a l'Hospitalet per 2 a 1. Així és, el Sant Andreu suma una nova victòria brillant davant d'un altre rival de zona playoff, el Narcís Sala. Edgar, en la seva estrena com a golejador, ha fet l'1 a 0 al minut 24. La represa de David Prats ha empatat, però l'equip ha reaccionat ràpid i 3 minuts després Arnau ha fet el 2-1. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara, d'aquí una estona, parlarem amb alguns dels implicats en aquestes informacions, però el que fem ara mateix és una petita pausa i escolteu una mica de música i tornem. He vist una llum que t'envolta però tu no. La música dels estes Aú amb amor L llevaatge ja iservo el teu volta Perduta les parts informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, don't continuem amb el nostre programa d'avui i avui volem parlar, avui ens volem acostar a la realitat d'un dels barris importants de Sant Andreu, com és el barri del Bon Pastor. Parlem amb José Maria Fando, molt bon dia. Hola, José Maria. Sí, bon dia. Ah, oh, bon dia. Doncs, volíem parlar amb tu un tu d'un tema que segurament doncs aquests dies ha estat portant força en Renou, com és la, la remodelació del polígon de les cares barates. Sí, sí. Què, què podem sí. Dir uh, que dir d'aquest tema. què volia saber, què volia sa que com està el tema del sí. va ve, doncs mira, estem en un moment d'impasse, de... mhm, uh -huh. que està una mica aturat el tema, és o sigui... I tenim aquí dues coses. Un Per una banda és la, la tercera fase que hauria de començar per construir la tercera fase, uh -huh. que això hauria d'haver començat el primer trimestre d'aquest any, el uh -huh. que passa és que està enganxat, està enganxat i no hi ha manera de desenganxar-ho. Nosaltres hem, hem parlat amb el districte, hem parlat amb el patronat, i a uh -huh. veure, es tracta de que peguin una empenta definitiva perquè això comenci, perquè està tot llest, s'han presentat moltíssimes empreses ja abans del Nadal i cada dia que passa, doncs a nosaltres ens, ens fa més feixut perquè primer, els preus dels habitatges pujan en l'IPC, clar. Uh -huh. Perdre el temps tontament no, eh, és encarir les coses sense tot ni són vull dir, sense cap sentit. I per altra banda la gent que s'ha creat a la tercera i la quarta fase, que encara viu a les cases baixes, doncs cada vegada es van degradant, la gent no té ganes d'arreglar-ho perquè ha d'anar i no ens no volen gastar els diners eh, perquè han d'anar a la remodelació i llavors això es va deteriorant el tema de les clavegueres per exemple és un tema a la, la gent que viu a les casbrates greu greu uh -huh. sí, sí. perquè aquí hi havia uns compromisos hi havia uns terminis fixats i sembla que això no s'està portant a terme en la, seva, en la mesura que s'havia... No, no s'estan complint. És dir, eh, fins ara el compromís era el primer trimestre d'aquest 2012, uh -huh. com a molt tard. Ja, diguem el primer sí. trimestre ha passat i tampoc tenim una data que dis, bueno, no, no serà el primer trimestre, però serà, tampoc tenim cap garantia de que sigui ni el mes tal ni el mes pasqual. És dir, uh -huh. eh, està molt, molt, molt, a, molt aturat. És dir, el procés que hi havia, tota la inèrcia que hi havia abans, doncs s'ha anat tirant cap endavant, però hi ha un moment que s'ha acabat aquesta inèrcia i això eh, pensem que cal un cop d'autoritat per part de l'Ajuntament, però no el veiem, no el veiem. Aquest, aquest, aquest, aquesta voluntat de d'arremangar-se i tirar-ho endavant no la veiem desgraciadament. Clar. Mm -hmm. Perquè també hi ha problemes amb el tema de la il·luminació d'aquests espais. Eh? Sí, sí, clar. Mm. Clar, el tema de l'il·luminació també és un, un dels temes que mm, estem parlant amb l'Ajuntament des de que va començar aquest nou mandat, al mes de juliol. Nosaltres vam tenir una reunió al, al setembre i al ja CIC vam dir el tema de l'il·luminació és un tema important. Tampoc tenen encara ninguna data per, per posar un allumenat que, sobretot a la part de les obres, que és on ha quedat més fosc. Tampoc tenim... Sí que hi ha voluntat, però no hi ha ni data, vull dir que està aturat i un altre tema important que és sí. tot el que és la reurbanització és a dir, quan es fan blocs s'han de reurbanitzar els carrers ah, clar, clar. llavors, el de la segona fase va, va haver una part que va quedar eh, sense urbanitzar perquè hi havia habitatges però uh -huh. els habitatges es van enderrocar aquest mes de juliol i els diners que hi havia per arreglar el carrer uh -huh. doncs aquest any no se'ls han gastat el carrer està sense arreglar han quedat dos pegots allà que no estan que fan mal viure als veïns i uns perquè han d'entrar uh, amb una, uns accessos de, de, de, de metall per poder entrar a casa i els altres perquè no podem sortir amb el pàrquing ni legalitzar el pàrquing perquè just són les obres que hi ha davant que no, que no comencen. És dir, tampoc acabem d'entendre per què si hi havia el pressupost per aquest any no han fet les obres aquestes. Des del mes de setembre cap a, fins al desembre, és a dir, temps. Uh -huh. Precisament, l'empresa que portava les obres estava pendent de que s'enderroquessin aquestes dues illes per poder començar les obres, les van enderrocar al juliol, va arribar el setembre i, no, i no, l'Ajuntament no va donar el visto bueno perquè comencessin les obres. Uh -huh. I ara... El, el, el tema és tant que l'Ajuntament ha de posar pressupost nou per a aquestes obres i no sabem tampoc quan el posarà. És a dir que estem una mica molt molt molt aturat la urbanització i l'edificació de la tercera fase. Perquè podríem dir que hi ha hagut un, un decalà o, o un temps d'espera entre el que és mentre governaven els socialistes el que governin ara Convergència o no? No sé, la veritat és que no sé, la realitat que vivim nosaltres és aquesta és a dir, eh, o no es posen les piles, o no tenen voluntat o no, no ho sabem el cas és que aquí les coses estan aturades uh -huh. i això no ens agrada i a veure, saber-ho ho perquè nosaltres ja els vam tenir reunions amb del... el nou districte des del... Més de setembre, del dir que saber-ho saben, uh -huh. saber-ho saben, i ja són molts mesos perquè no les coses no uh -huh. no tirin cap endavant, vull dir. Eh... I això també ha suposat una inseguretat en aquesta zona, també, degut a aquesta mancada d'il·luminació, probablement, no? Home, la falta d'il·luminació mai és bona, no? Mai uh -huh. és bona per moltes coses. Uh -huh. Inseguretat més de la que hi havia, doncs tampoc, però... Home, és més la, la percepció de la, de la gent que quan passes per un carrer que no està il·luminat, doncs, a veure, no fa ninguna gràcia. Ah, no, sí, sí. sí, sí. També hem de... És, és, és el, aquest, aquest... Bueno, sí. clar, sí, bueno, ja. Sí, digues, digues. No, que també hem dedica dir a... s'ha parlat en diferents consells de districte de la continuïtat de l'oficina d'acompanyament al traspàs de les cases barates. sí i al llarg de tot el projecte i el treball d'aquesta d'una metodologia en la proximitat però això també sembla que estigui també aturat, no? Clar, és un compromís però sí, sí. que no es fa efectiu és a dir, hi ha un compromís per part del districte però que no acaba de fer-se efectiu no? real uh -huh. sí, sí. Bé, doncs no sé com quina solució veieu des de l'associació de veïns bueno, Nosaltres seguirem insistint uh -huh. Fins ara hem estat molt dialogants però si les coses no arriben pel diàleg doncs mirarem altres mesures que no, no ens fa ninguna gràcia fer-les però que, que no, no ens quedarà altre remei. Uh -huh. També hem de dir que el, el districte ha iniciat els tràmits corresponents per establir contactes amb els propietaris de la finca que es troba entre el passeig d'Enric Sanchís i el carrer Foc Pujet. No? Enric Sanchís... Ah, tu parles del, del tema del, del, de la fàbrica Enric Sanchís. Ah, exacte. Mm. Sí, això és un perill que està fa molts anys que està aprovat, el mm -hmm. que passa és que la, els propietaris no, no han tingut eh, voluntat de, de posar, a remodelar la zona. Nosaltres al el districte els hem que tornin a parlar amb els propietaris per a veure si els animen i això es pot eh, canviar d'alguna manera. El perill ja fa molts anys que està fet, vull dir que està aprovat i a nosaltres el, el projecte que hi ha per aquesta zona ens semblava molt bé. Eh, suposo que això no s'ha canviat i mm -hmm. però clar no és una cosa que depengui de l'ajuntament sinó que depèn dels propietaris. No, o sí sigui, és, és una finca que pertany donc a, a, a aquest senyor que... a la famílias família enxiís alss sedeus. Ah, eh, sí, llavors clar hi ha molts si no s'acaben de posar d'acord o. En un moment en què la construcció doncs, no, no tira gaire, doncs, igual si fa por, no ho sé, no sé exactament quin és el pensament de la propietat. Uh -huh. També el que hauríem de parlar és del tema de, del transport públic, no? perquè hi ha hagut diferents reivindicacions des de les associacions de veïns per tal doncs, que hi hagin unes línies que no, no, no s'atur i que continuein funcionant. Sí, la línia del B22 a nosaltres el bon pastor ens afecta el B22 però el districte ens afecta també el 35 i uh -huh. el el, bueno, el bus de barri que el cap de setmana doncs, deixa de funcionar uh -huh. Doncs això també s'ha fet una, un requeriment entre totes les associacions de veïns de, de la zona no? Sí, nosaltres vam anar al districte l'associació de veïns fent una recollida de signatures també Uh -huh. i el districte va fer una reunió eh, a la seu del districte amb la gent de la TMB uh -huh. però clar, no era a veure, no la TMB és una empresa que té un pressupost i aquest any ha, -ha tingut un pressupost de 56 milions menys de l'any passat, clar és dir, si tu tens un pressupost el redueixen tant de pressupost clar, el servei que, que queda tocat no ho vulguis, és dir, això és una cosa que, que ho entén tothom el, el que el districte el que no va fer és portar als responsables d'aquesta reducció de diners a la TMB, és dir sabem que hi ha retallades i el que volíem és que el, el responsable d'haver reduït diners a la TMB i també a la Tuxal doncs vingués a se per què havia reduït Uh, els diners aquells. No va venir. Això no... N'hem tingut la sort de que ningú ens vingui a explicar com és que han decidit retallar els diners al transport públic. Uh -huh. Bé, doncs, uh, el que sí que tenim clars que ja s'ha iniciat una recollida de signatures. Estem, estem fent la recollida de signatures, sí. Uh -huh. I, uh... a, to als a tots els barris, a Sagrera, Sant Andreu, la Cunegria, Bonpastó, Barro de Viver... Uh -huh. estem recollida de signatura, sí. I ara mateix com estan anant aquesta signatura? Ah bé, la gent, gent està molt important en el tema del, de la tornada a posar en marxa dels autobusos i, i en contra de la pujada tan bèstia de la T10. Uh -huh. Bé, doncs haurem d'esperar a que es vagin recollint aquestes signatures i que la gent s'impliqui doncs, amb el seu barri, no? Nosaltres anirem fer propostes a la, a la TMB, però, clar, és, són propostes que quan la recull la TMB entenem nosaltres el paper que, que, que, que li toca jugar a la TMB. Clar, un pressupost més petit doncs pot fer menys coses. I, clar, eh, a nosaltres ens agradaria parlar amb, amb la gent que és eh, responsable d'aquesta retallada, per dir, perquè no la retallin, és dir, que, que, vegin, que tornin els diners i que que tornin a invertir en, en, la, en les empreses de trànsit perquè el servei pugui ser normal, vaja. És uh -huh. el que ja ha dit. Molt bé. Doncs el que sí, també ens agradaria dir-te és que la renda familiar de Sant Andreu no arriba a la mitjana de la ciutat i que en el cas del barri del Bon Pastor es trobaria sobre un 52, sobre 100, que el 100 seria a la ciutat de Barcelona, i a Bonpastor, doncs, se situa en un 52. No? Això, com ho veieu? No, no t'he entès bé. Això en quan a l'ús del, del transport públic? No, això és un altre tema. Uh, la renda familiar... No, perdó, és que no, no t'havia entès, ara. si rend... sí, la renda familiar de Sant, ah. de Sant Andreu, que no arriba sí, sí, a, sí. a la mitjana, sí, i en el sí, cas sí. del bon pastor situa el 52 sobre 100, no? A uh, nosaltres... M -m -més, és més baixa, eh? Més baixa. Més baix. uh, sí, el... La renda familiar al barri del Bon Pastor ha anat baixant de respecte a 3 anys. en la crisi el, el que es veu a la ciutat de Barcelona és que els barris que tenien una renda més alta pugen uh -huh. i per tant segueixen tenint una renda més alta i en canvi amb la crisi els barris que tenien una renda més baixa, baixa. És dir, que cada vegada la diferència entre barris, per exemple nosaltres, Eh, tenim una població molt semblant a la de Pedralbes, no? Mm -hmm. Molt semblant. Clar, la nostra situació i la, la situació econòmica de Pedralbes no té res a veure. Mentre allà la, la mitjana puja, aquí la mitjana i, clar, hem, això és greu en un moment com aquest, perquè alhora veure, problemes d'atur, problemes de pobresa eh, són, aquí és es fan palesos, és dir, sí. gent que li costa pagar l'aigua, la llum, eh, mm. i el lloguer o, o la hipoteca, és mm. aquí al barri bon hi ha, ja. m'imagino que hi altres barris com la Trinitat Vella també, mm. però aquí ho veiem, aquí ho veiem, la gent s'acosta i ja veurà com es pot pagar l'aigua, com es pot pagar el llum... Només cal fer referència a les cases barates, no? No, no, en, en general, sentit. eh? A tot mm. el barri, eh? Uh -huh. Això no, no és únicament a les cases barates, sinó a tot el barri. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. També hi ha un altre tema, no sé si estàs al corrent, que avui s'ha fet la segona audiència pública de les noies i nois del, del districte de Sant Andreu i que hi ja han participat l'escola bon pastor. No, no sé com ha anat, això uh -huh. no sé. Nosaltres ja ho havíem demanat fa molts anys sí. al, al, al districte que amb el tema de la participació, de que, que tinguessin en compte els, les escoles uh -huh. i els nois, però no sé com ha anat, això sí que no ho sé. Bé, bueno, doncs estarem pendents ara si aconseguim saber com, com ha anat. També al eh, barri del Bonpastor hem de dir que la Fundació Messi ha amniorat una de les canxes d'aquest barri, no? Sí, el... a sí, a la Llosa. A la Llosa, bar... una part que era a la Llosa hi ha pistes de tennis, Uh -huh. Portava ho porta el, el poliesportiu del Bon Pastor i hi havia una pista lliure que bé, que la pagava directament pe era gratuïta. Allí hi podia anar a jugar tothom. Uh -huh. i la fundació Messi l'ha arreglat molt bé, per cer. Uh -huh. bé nosaltres el que havíem parlat en el districte era que seguisin gratuïta, uh -huh. perquè no estava, no estava gaire... Segur aquesta cosa, és a dir, ja. segur que després de la reina doncs, segueix sent pública i gratuïta. Sí, sí, eh? de moment és pública i gratuïta, els horaris no són tots el... tot els amplis que nosaltres ja. però Déu-n'hi-do, serà pública i gratuïta. Ara hem seguir pressionant perquè s'ampliï els horaris d'utilització. De... I cal agrair al Messi, no? El fet sí. que s'hagi portat normal. Sí, terme. sí, <ríe> o sigui, sí. a partir d'ara tota la gent del, del Bonpastor es farà del Barça, no? <ríe> sí. D'acord, doncs, Josep Maria Fando, si tens alguna cosa més a afegir al respecte. No, res, eh? doncs fet les gràcies per per amb nosaltres. Mhm. Uh -huh. D'acord, doncs quan ens arribi més informació sobre el barri del Bon Pastor o ens la feu arribar vosaltres, doncs ja anirem parlant d'aquests temes. Molt bé. D'acord, molt bé. Doncs ens escolteu en un altre moment. Bon dia. Bo bon dia. Molt bé, doncs era el Josep Maria Fando de l'Associació de Veïns del Bon Pastor. Avui hem fet un repàs ràpid, jo diríem exagustiu, de tot el que està passant al, al barri del Bon Pastor, que és un barri doncs, evidentment que hi passen moltes coses i que cal tenir-ho també molt en compte doncs ara el que farem serà una pausa i tornem amb més coses aquí en aquest programa en el Tot un Poble doncs, com ja sabeu des de Radio Trinitat Vella fins ara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 essa mani des de que no estast tu informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc. Molt bé, don continuem amb el nostre programa. Hem de dir-vos que el Centre Cívic de Sant Andreu, al Carrer Gran número 111, us ofereix fins dijous, és a dir, encara teniu tres dies per poder gaudir d'una exposició organitzada pel mateix Centre Cívic i el grup d'amics gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. I per parlar-ne d'aquest tema, don tornem a l'altra banda del fil telefònic, a José Benito, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal? Com estàs? Jo bé, i vosaltres... Bé, bueno, doncs aquí, informant el, els oients de tot el que passa pels nostres barris. Sí, que és molt. Doncs el que sí que ens agradaria que ens parlessis d'aquest 8è concurs fotogràfic que heu organitzat, perquè ja són 8 anys, no? Sí, bé, bueno, 7. 7. Són 7 anys, aquest any seran 8, perquè aquesta és l'exposició de l'any passat, Uh -huh. i ara mateix està exposada, com tu molt ben has dit, en el centre cívic fins al dia 29, porta des del dos de març, i sembla que està tenint molt i que està visitant molta gent. Uh -huh. O sigui, que està oberta a tothom que hi vulgui participar. Sí, sí, sí. l'exposició la poder oberta eh, en les hores que té obertes al centre cívic, que és tot el dia pràcticament, i també els dissabtes i, i la poder visitar tot el barri, per això la fem. Perquè hem de dir que el GAC, el, el grup d'amics gais, LGTB, doncs és, és una entitat de, de Sant Andreu, oi? Exactament, som una entitat que estem a Sant Andreu, estem en el Camp Portavella, uh -huh. que està en el carrer Vigili número 24, i també em conviden a passar totes, a totes les persones per allà. Hi ha massa més, ja hem obert nous serveis per al GAC, com és un servei de suport eh, emocional, uh -huh. i també hem obert un servei... Ja des de setembre estan funcionant un servei en una metge per si tens algun problema i tal o no t'atreves a, a comptar-lo al teu metge de carcelera perquè puguis uh, parlar d'allí amb tota confiança. Uh -huh. I com a entitat de Sant Andreu que sou, com veieu el fet de la normalització de, del conjunt LGTB a, a Sant Andreu? Bueno, nosotros pensamos que está bien, pero también por, en, por eso hacen aquel concurso y mm -hmm. los directivos de aquel concurso son la normalización social del colectivo LGTB, de las ganas eh, gays transsexuales y bisexuales, mm -hmm. a través de un concurso de fotografía y después también con el concurso, valores de respeto, diversidad y conocimiento de la realidad de LGTB, visibilizan y sensibilizan a la opinión pública respectiva a l'homosexualitat, l'esbianisme, etcètera, etcètera. I també la prevenció de l'homofòbia, de homofòbia i transfòbia a través d'aquest concurs de fotografia. Uh -huh. Perquè aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix i que siguin gais, lesbianes, bisexuals o transsexuals, mmm, què és el que ofereix al? GAC? Què és el que vosaltres doneu, oferiu al, durant tot l'any? Aquest... Durant tot l'any, bueno, sí. doncs a part del servei que t'acabo de mencionar, també, Se pueden pasar todos los desastres a las 18 horas, que hacen actividades, por ejemplo, que el desastre fen una actividad, bueno, para pa, pa tutón y también eh, nosotros las hacemos también para la gente que no es gays y lesbianas, porque los gays y lesbianas, o mejor ya están concienciados, porque hace falta también concienciar al resto de la población, y por ejemplo, que el desastre hacen eh, una actividad que... Eh, o sea sobre el lesianisme que es decidirrà fer poder dues signatures pendents de les lesbianes, de la dona, una escritora i periodista molt bona, que es diu Carna polllina i allí doncs n'agradaria que la, que la gent de Sant Andreu fo aquest viss a les sis de la tarde i després qualsevolata se passi en períodes de vacacions, o si fement alguna excursió que no este entre o, després es ten allà totes les i després també tenim altres activitats podem visitar la nostra pàgina web a misgais.org i, uh -huh. i, i, i trucar-nos i les tot el que podem oferir perquè és bastant l'oferta que tenim aquests moments. Uh -huh. O de sigui, cada dissabte organitzeu alguna activitat? El... Sí. Uh -huh. O, o sea, sigui, exposic bueno, fent exposicions, sí, visitem exposicions, anem d'excursions, fent xerrades uh -huh. i després de cada activitat la gent que, que vols poder quedar a sopar a nosaltres. Molt o sigui, per fer-la una de Germanol, i la gent es conegui, etc etc. Uh -huh. Perquè són una associació educativa, lúdico, cultural, reivindicativa. Però quanta gent està formada al GAC en aquests moments? No ho sé, potser gent que assista habitualment són 20-25 persones, però després, jo diria, així, gent que va assistint, a les activitats sobre unes 100 persones. Molt bé. D'acord, sí. doncs, José Benito, moltíssimes gràcies. Esperem que aquest grup de d'amics gais, lesbienes, bisexuals i transsexuals doncs, que continuï endavant i que organitzeu moltes coses doncs, durant tot l'any. Moltes gràcies a vosaltres. D'acord, doncs ens Vine trobem en un altre moment. Vinga, veu. Doncs això, dir-vos que el centre cívic de Sant Andreu al carrer gran número 111 us ofereix fins aquest mateix dijous aquesta exposició organitzada pel mateix centre cívic i el grup d'amics gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals al GAC i que podeu gaudir d'aquesta doncs, setena edició d'aquest artamano fotogràfic que és obert a tothom que hi vulgui participar i també apuntar-vos que al cap de setmana els dissabtes fan alguna activitat amb la qual cosa doncs, podeu aprofitar i acostar-vos aquí a Can a cap panda dit de allà que són és, és on es troba el, el grup de migs gays les biens transexuals i bisexuals de Sant andreu Molt bé un altrealtra ara uh, sí em diuen que uh, no és per capanarès sinó que em porta vella d'acord Donc sí que en porta vella allà és on es, es reuneix al GAC. Molt bé donc una ara ferm una pausa i tornem tots seguit fins ara la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs com el temps ens tira a sobre, el que fem ara mateix és connectar amb els nostres companys d'informació esportiva, amb, concretament amb en Pol Costems. bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, aquest Sant Andreu 2-1 com, com va anar? Mira, com el futbol, doncs, victòria ve dos a un del conjunt de Piti Belmó. És un partit força atractiu, dels que no acostumem a veure, perquè sempre en aquesta categoria s'ha de visió bé. Generalment hi ha pocs equips que practiquen un futbol ofensiu o un futbol obert, que es vegin partits macos, i l'Hospitalet i el Sant Andreu són dos equips que, que juguen a atacar. Es va veure un partit molt maco, on els dos van poder guanyar, van tenir moltes ocasions, i afortunadament el Sant Andreu es van endur els tres punts, amb gols primer d'Edgar, el davantier centre, que el van fitxar el gener, i que avui parlarem amb ell, el d'Esport, i que durant aquest temps, aquests partits que ha jugat no havia marcat, doncs va marcar el primer, el primer gol, i també va marcar Arnau Tovella, un altre que s'estrenava com a golejador aquesta temporada. Per tant, dos gols de Sant Andreu, un de l'Hospitalet de David Prats, que em parava el partit, després va poder reaccionar molt ràpid al Sant Andreu, i vaja, tres punts, i Piti que va dir a sala de premsa, que es podrà parlar de play-off o d'objectius més elevats quan es guanyin tres partits seguits, que és una mica el que venim dient sempre, que ara mateix no, no, no hi som, a la lluita, i que hi seríem, si una mica com el Barça, si d'aquí a final de temporada guanyem pràcticament tot però és un, una mica un impossible, però vaja, s'ha d'intentar. Sí, perquè l'Hospitalet és un d'aquells equips que es troben de, la, de, la, de tot de la taula, no? Sí, sí, sí a veure, era, va arribar en la 6 sala segon a la taula, amb, amb, vaja, molt, molt lluny del primer, que és la Baleares, però vaja, segon, li trepitjaven els talons el Lagostera i també l'Huracan, i mira, venia segon i ara quart, amb 52 punts, li han passat Lagostera i Oriola, per tant, no Estem tot mol lleuguat, l'Urca té 51, està cinquè, el Lleida 50, Padrona 49, Olímpic 48 i el Sant Andreu en té 45, és a dir, ara mateix seríem a 7 punts del quart, que de és una de play-offs, seria a 3 partits quedant quedan, crec que són 9, 9 o 10, per, no, 9. Eh, uh, no queden menys, queden menys 30, 31, en falten una, dues, tres, quatre, cinc, sis, 7 jornades i som a, a, a tres partits de distància del quart lloc, s'hauria de guanyar absolutament tot per poder ple, ple, fer play-off, cosa que és bastant, bastant complicada. Sí. I més aviat aquí uns valencians pel mig, que són els que acaben ficant la cullerada, no? Mira, el proper rival és l'Huracan, de València, un, un conjunt al qual hi tenen moltes ganes del Sant Andreu perquè no sé si recordes, va ser un partit que va ploure, que s'ha de suspendre... Mm i que es va haver de, de tornar a jugar, només quedaven 20, 22 minuts i es va, es, es va fer com un, vaja, un partit de 22 minuts per acabar el partit i, i va haver-hi bastanta mala maró amb els jugadors del, de l'Huracan. Es van encarar amb la graderia i va el dir que li tenen bastantes ganes amb aquest conjunt a veure si aquestes ganes de més eh, serveixen per aconseguir una victòria contra, contra l'Huracan uh -huh. i depèn del de, de que vagin als altres a dalt perquè tothom juga contra... Hi ha molta hi ha gent implicada que qui més qui menys juga contra un rival directe per tant, qui sap, si, si una barratxa d'aquestes impressionants no, no ens portaria a donar per, per intentar som amb última jornada o dues últimes de poder tenir alguna opció. Sí, perquè aquesta vegada som nosaltres, els Sant Andreu el que se'n va cap a València, no?, aquest cap de setmana? Exacte, exacte, marxem sí, fora, a... al camp de l'Huracan, un camp petit, estret, que costarà molt, i vaja, en principi, ells també es juguen moltes coses, perquè ells són cinquenta amb 51 punts, a un de la promoció per pujar, per tant, ells també es jugant les garrofes, mm. eh, és un partit molt, molt complicat. I pel que fa a la resta d'informació esportiva, que podem dir? Doncs la derrota del del Sant Andreu de Baterpolo Femení a la final de la Copa de la Reina, davant del Sabadell. Jo vam avançar que a més probable, ho hem divendres, és que Sant Andreu arribés a la final, però que a la final es trobaria el Sabadell i perdria, doncs ha anat tot eh, tot com era previst. Era una Copa de la Reina que ha resultat molt lògica. Derrota a la final, 16-5 contra el Sabadell, que està imparable, al el campió de Lliga abans d'acabar-se la competició, perquè encara no s'ha acabat la Lliga, ja és campió, amb 19 victòries amb 19 partits, i que en aquesta Copa de la Reina doncs, ha estat igual de platòric que en la resta de la temporada. Mm. Victòria d'11 gols, a la Lliga mm, vam perdre contra elles només per dos gols, 11 a 9, a la Copa ens han passat per sobre i, vaja, són campiones digníssimes, I, en tot cas, doncs, molt bé les noies del Femení, perquè el que havien de fer i l'objectiu d'arribar a la final i ho han aconseguit. Doncs a veure què ens podeu explicar aquesta tarda a paraules d'esports de la resta d'actualitat esportiva dels nostres barris. Sobretot parlarem de, de Waterpolo en aquesta final, uh -huh. parlarem amb Jordi Blau, que és l'entrenador d'aquest equip de Waterpolo femení i després, com sempre, el futbol i tindrem a Edgar, el golejador del 1-0 contra l'Hospitalet. Molt bé, doncs això serà aquesta tarda a partir de les 6, aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Ja. Fins ara. Fins ara, Jordi. Vinga. Bon dia. Bon dia. Doncs ara fem una pausa i tornem. Si és possible, intentarem tornar al mig. 24 hores. La noticitat i Escolta'ns amb els cinc sentits. This is the de Sant Andreu de Palomat Rabiu, crinitat bèlia. amb el sol. A l'etat és un bacnar noi, La i primera emisora local d'osintorni no i música electrònica va anulata anulanta contractul C.S. Fadema Vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Doncs ja som aquí una altra vegada. Com veieu, m'ha anat ràpids ara eh? a fer aquesta pausa. Doncs el que fem ara mateix és comentar-vos algunes de les activitats que encara continuen oferint-se dins el que és la, el Dia de les Dones, que es va celebrar el 8 de març, però aquest mes doncs, està dedicat, no només és un dia, sinó que s'ha dedicat tot el mes a les dones. Com cada any, ja celebra els diferents barris de Sant Andreu, tot d'actes relacionats amb la temàtica de la dona, activitats a les que esteu convidades i convidats. Aquests dies, a la sala d'exposició amb el centre cultural Can Fabra, recordeu, al carrer Segre Segre 24-32, trobareu l'exposició Llibres a les mans de Merxell Moner, al centre cultural Can Fabra. I aquests dies, a passadís de l'Auditori, eh, ho podeu veure al centre cultural Can Fabra, també al carrer del Segre 24-32.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 de Seguretat de les Nacions Unides de l'any 2000. I en aquest, doncs, instar als Estats membres assegurar una més alta representació de les dones en els processos de resolució de conflictes i peça de solucions. Això ho podeu veure al Centre Cultural Can Fabra. I només avui, a la plaça Sant Jaume, a les 11, a les 11, fa una estona, hi ha hagut una manifestació amb motiu d'una pensió digna per a les vídues. Eh, organitzava l'Associació Ciutadana pels Drets de les Dones. Doncs ja sabeu que l'Associació Ciutadana pels Drets de les Dones és una entitat que pertany al districte de Sant Andreu amb la qual cosa doncs, eh, parlar d'aquest recolzament, eh, aquesta manifestació i també dir-vos que el Gran Pere Caldés us ofereix un nou concurs al Vivarna Bloc. Aquest mes de març les Biblioteques de Barcelona celebren el centenari del naixement de Pere Caldés amb un concurs i activitats a les biblioteques. Podeu participar-hi durant tot el mes i guanyar tres llibres de l'autor, així com una inscripció al taller de teatre amb Pere Caldés. Molt bé, i també si voleu gaudir d'una bona activitat us podeu acostar a la Biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabra, i allà el que us trobareu és l'Alter Superherois i les seves identitats secretes. Justament a la secció de còmic d'aquesta Biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabra podeu trobar aquesta exposició, Alter ego, Superherois i les seves identitats secretes. Podeu anar-hi i descobrir qui s'amaga darrere cada màscara. Molt bé, doncs ara tornem cap al barri del Bon Pastor i allà trobem colza a colze amb l'espai familiar d'aquest barri. A la biblioteca del Bon Pastor ja fa temps que treballen amb l'espai familiar del barri, organitzant visites mensuals a l'equipament per als tres grups de famílies que hi assisteixen. El curs passat eh, es va sorprendre de nou. Eh, podeu venir i descobrir eh, part d'aquesta tasca tan creativa, això seria el, el barri del Bon Pastor. Doncs continuem parlant d'altres activitats a ja, tenir en compte els nostres barris. Ara parlem del primer certamen literari eh, Club Natació Sant Andreu. Primer, primer certamen literari Club Natació Sant Andreu que precisament comença demà. Sí, ha iniciat... Uh, ha iniciat... A iniciat de l'entitat seran premiats els originals, inèdits o guardonats per altres certàmens. Amb temàtica lliure, el relat haurà d'esmentar el Club de Sant Andreu i podrà ser redactat en català i en castellà. Hi ha dues categories, hi ha una d'infantil, que seria fins als 14 anys, i una altra d'adulta, que seria doncs, a partir dels 14 endavant. El lliurement dels treballs es podrà efectuar a partir de demà i fins al 26 d'abril. El jurat emetrà el seu veredicte llavors entre el 18 i el 24 de maig i el 15 de juny finalment es farà l'acte de lliurement. Les bases d'aquest primer certamen literari Club Natació Sant Andreu les trobareu al web del club. La web del club que és www.cn.santandreu doncs podreu gaudir d'aquest primer certamen literari i ja sabeu doncs que demà comença la possibilitat de poder lliurar els vostres treballs i anem ja directament a conèixer les energies i sentiments instants de blues exposició de fotografia que, podeu, que realitza a la Nau Ibenov, el carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies l'exposició de fotografies energies i sentiments instants de blues doncs Energies i Sentiments Instants de Blues pretén reflectir el treball de molts músics eh, lliurats i absorts pel blues, els quals aporten la seva energia i sentiments a les actuacions. Les fotografies han estat fetes des de mitjans del 2009 fins a finals del 2010 a diverses sales i espais de Barcelona i com a producte de concerts, festivals i cicles emmarcat en el Blues and Boogie.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 Doncs ara mateix manca un minut per acabar el nostre programa, per tant, donar les gràcies a Patricia Soler per haver participat en el nostre programa, també a Cristina Giteras, que ha participat en el programa d'avui, i a Ricardo Roman Lossada, a la part tècnica, amb la qual cosa doncs, agraïm a, també a tots vosaltres la vostra escolta i ens retrobem demà, si voleu, a la mateixa hora. Per tant, doncs que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.